kana yomuddin asslama tesliman kethira Allahumme shrah li sadri wa yassir li amri wahli wa qadama lisan yafqahu qawli Allahumma Və qalmışlıq qədər mövzusunda. Bundan əvvəl hansı məsələri toqunduq? Hə. Ən, ən birinci imam mövzusu sonra alıq ad və sifətləri ad və sifətləri üçün sifətlər ayrı, zahid sifətlər ayrı həmçin böldük başqa etibarına nəyə? Ərgül və xəbəri -ə. olmaqdan iki qismə böldük Ərgül e Kim orada olan sifətlərdən bir niçəsini sayar ki, məsələn, zati sifətə dəlli olsun və yaxud da feyli sifətə dəadə etsə? Niyə, zati sifətin təhlərişi nədir? Nəyə başa etsək zati sifət deyəndə? Daimə alınan. Allahsaldan ayrılmayan, daimə Allahsaldan bərabər olan sifətlər. Necə qarşıq, məsələ çəkir ki, göz, görmək, eşitmək, əl, ayaq və s. kimi anadə ki, sifətlə altında danışmışlar. Feyli sifət Danışma, danışma. Yox, nə başa düşürsüz? Feili sifət <gülüyor> Allah talanın istəyi bağlı olan sifətlər. Yəni daima Allah talanın yəni olan yox, Allah talanın istəyinə bağlı olan sifətlər. Yəni Allah talanın istədiyi vaxtı etdiyi sifətləri misal çəkmişdik. <gülüyor> Nuzuz, yəni yemə, danışma, sonra qəzəb, sevinmə, <gülüyor> gülmə və s. kimi sifətlər bu Allah talanın feili sifətləridir. Feili sifətlər nədir? Allah falan istəyinin əməliyyətinə bağlı. İstəyir vaxt edir, istəmədi vaxt? Sadəcə istəyir vaxt edir, istədiyi vaxta etmir. Ee, sonra belə iki başqa bir baxımdan iki qismə diliklə xəbəri və aql sıfatları. Xəbər nə deməkdir? Yalnız Xəbər onu Quran və, və sünnədə gələn dəlillərlə bilmək mümkündür. Aqlı sıfatlarla olan da xəbəri olmalıdır, amma ağlla da onları xəttə. Ha, yəni ki, əslində onlar da xəbəridir bir etibarlə. lakin Eyni vaxtda digər sifətlərdən həmin sifətləri anlamaq, başa düşmək, mənasını çıxartmaq mümkündür. Misalı var, yoxsa yox? <gülüyor> <gülüyor> yaratmaq sifəti nədir? <gülüyor> Xəbər sifətdir. Bütün sifətləri eyni vaxt sifətləri, elə sifətləri ki, əqli olsun. Qadir olmaq. Qadir olmaq. Məsələn, hara çıxarsın qüdrətlik sifətini yaradansa deməli, yaradan qüdrətə maliki olmalıdır. Yaradan ısa deməli, yaradan elmə malik olmalıdır. Ayrındır. Bilməli ki, nəyi yaradır. Ayrındır. Və s. Yəni ki, bəli sifətlər var ki, onlar digərlərlərinə çıxartmaq mümkündür. Sonra, <coughs> yaxşı, sifətləri qəbul etmək üçün bizim istik var. Məsələn, əsma sifətin kim tərifin gər? Allahın əsma sifət tövhidinin, ad və sifətlər tövhidinin tərifin nədir? Nə başa görürük? Tərifin, tərifin. Ondan qabaq, ən birinci nə demişdik? İnkar etmədən. Allah qalanı quranda və sünnədə gələn ad və sifətlərini... Hə, nə eləmədən? <gülüyor> nə vermədən? İnkar etmədən, sonra... Təhrif, təhrif, təhrif, təhrif. Təhrif etmədən, yəni mənasını dəyişdirmədən, sonra... Keyfiyyətinə varmadan və... Başqa mənai yozmadan. Öyə də təhrifdir. Sonra... Nizəliyinə varmadan... Keyfiyyətinə, e, e, keyfiyyətinə necəlik eyni şeydir. Hə, sonra bir dənə qaldı. Hə. Bir də təətil etmədən, yəni inkar etmədən. Əhsən, üç, dördüncü, bənzətmədən. Tətil etmədən, yəni inkar etmədən. İkinci, bənzətmədən, yəni keyfiyyətinə var, e, bənzətmədən, yəni təşbih etmədən. Necəliyənə varmadan, yəni keyfiyyətini axtarmadan və başqa mənayı yozmadan, yəni təhlir etmədən. Bu d Qayda daxilində Allah təalanın biz ad və sifətlərini qəbul edirik. E, bu 4 qaydadan hər hansı birini, yəni həddini aşarsansa, aşırı yalta düşərsən. Çünki Allah Subhanahu taalanın ad və sifətlərinin necəliyi var, lakin bizə bəllidir, bəlli deyil. Bizə bəlli deyil. Necəliyi təbii ki, var. Elə bir sifət yoxdur, elə bir şey yoxdur ki, necəliyi bəlli olmasın. Lakin kiməsə bəllidir, kiməsə yox. Allah təalanın özünə bəllidir və bəlli etdiklərinə bəllidir. Lakin kimək ki, bəlli etməyib, onlara bəlli deyil, gizlidir. Ona görə ad və sifətlərinin keyfiyyəti var, lakin bizə bəlli deyil. Təbii ki, Allah qalanın enirsə, hansı bir sifət denir təbii ki, emmə sifəti var. Lakin o sifətin necəliyi bizə gizlidir, bizə bəyan olunmuyor. Həmçinin inkar etmək bu artıq və yaxud da başqa mənlə gözmək, bu Quran və sünniyə qarşı ən böyük kinayətlərdən biridir. Allah bir şey bir cür bəyan edir. Onun Rəsulu o cür qəbul edir, o cür bəyan edir. Sahabələr o cür başa düşür və sonra-sonra gələn kimlərsə onu başqa mənaya yozur və hətta bunun bu məna daşımadığını, nəinki bunu inkar edir və sairə kimi bu Quran və sünnəyə qarşı, sələfün fəhminə qarşı, və məsələn, yəni sünnəsini dibindən baltalamaqdır. Köşündən baltalamaqdır. Yəni Quran və sünnəni ona görə necə öyrədilibsə, necə başa düşülsə o cür qəbul etməkdir. Ona görə həmişə Quran, sünnə nə ilə? Sələfin fəhmi ilə. Əslindən, hamı Quran, sünnə deyir. Hamı kimi tərp etsən, a, hansı filqan tərp etsən, Quran və sünnə deyib danışar. Lakin sələfin fəhminə, səhabə fəhminə gəlincə, a, burada ixtilaf başlayır. Hamı, e, hansı filqan tərp etsən, jəni, mən də Quran və hədislərlə gedirəm. Lakin, hansı fəhminə başa düşürsən, necə başa düşürsən bu Quran və sünnəni? A, burada başlayır ixtilaflar. Yəni əslində fırqa-i necə, yəni Necaf safan fırqandığı fərq odur ki, onlar Quran və sünnəni səhabələrin başa düşdüyü kimi qəbul edirlər. Digərlərinin yox. Çünki öyrətməndən müəllimə ən gözəl öyrənə bilən kimdir? Onun bir başa qarşısında olan tələbələr. Və səhabələr də necə başa düşsə, və hamısı fəsih Ərəbini bilənlər idi. Peygəmbər onun səhabələri də və necə başa düşsə, o cür qəbul etmək lazımdır. Əgər onlardan biri səhv başa düşsə idi, alətə edərdi, bəyan edərdi. Din kamil şəkildə fəyəmə çatdırılır və fəyəməsəm kamil şəkildə onu səhabələrə öyrədib. Ona görə də yəni sələfin digər qirqələrdən üstüncüyü daha da o sələf qirqə deyil, o kökdür, əsasdır, digərlərdən üstünlüyü odur ki, onlar səhabələrin yolunu, yəni səhabələrin sələfin fəhmini üstün götürürlər digərlərlə. Bugünkü mövzumuz Allah-u əsələf izni ilə qədər mövzusudur. Çətin mövzu deyil. Əgər mütövlükdə bir dərs halında göçürsən, çətin mövzu deyil. Asa mövzudur. Başa düşənə qədər insana çətin gələ bilər. Başa düşənə qədər insana vəsvəsəli suallar başına gələ bilər. Rehnindən keçirə bilər bəzi vəsvəsəli sualları. Lakin bir dəfə bütünlükdə götürsən mövzu kimi, çətin heç bir şey yoxdur. Çox asa mövzulardan biridir bu baxımdan. Ona görə ki, şəriətdə bizə Ağılımızın kəsmədiyi bir şeye xitab olmayıb, altta biz bacamadığı bir şeylə yükləməyik. Bu, başa düşülməsi mümkün olan bir şeydir, sadəcə insanlara ona görə çətin gəlir ki, bəzən bir tərəfindən götürlər, bəzən digər tərəfindən, yəni ümumi, kamil biri elbə malik olmadıqca da qədər mövzusu elə mövzudur ki, mövzudur ki e, problemli suallar doğa bilir. Qədər mövzusunda və ümumiyyətlək bütün mövzular xüsusən qədər mövzusunda nəyə dəlil gəlibsə, yalnız onu götürəcəksən, Və bundan o tərəfə həddibi aşmayacaqsən, bundan o tərəfə suallar çıxarmayacaqsən, haqqında düşünməyacaqsən. Piyamətlərin bir həltində buyurur ki, üç şey barəsində danışıldıqda susun. Hə, hansılardır? Şəhabələrin barəsində danışıldıqda susun. Yəni, yalnız onların xeyrindən danışmaq olar, onların e, salih əməllərindən danışmaq olar. Lakin onların arasında baş verənlərdən və fərədən dil uzatmağa haqqı yoxdur. İkinci, dəvəl, dəvəl. Qədər münsədinə davatsız olsun. Üçüncü ulduzlardan davatsız olsun. Çünki ulduzlar artıq bu falçılıq və sairə qapını açır və qədər münsədi də insanın o qapılara sala bilər ki, şeytan bu yol açmaqla bu vəsvəsələrlə insan hətta soruşsun ki, bəs Allahı kim yaradı? Ona görə sənə verilən məlumatı götür, sən adi bilirsən divanın arxasında nə var? Allahın qeybində olanı nə biləcəksən ki, əgər Allah təala bəyan etməyibsə? Ona görə Allah təala səninə qədər qədər elmi olduğuna görə Nə sənə bəyan olunubsa, onu götürəcəksən, nə sənə öyrədilmişsə, o darinə edəcəksən, sudacaqsən. Və bizə lazım olan qədər bizə öyrədilib. Bizim bu dünyada yaşayışımız dinimizin səminatı üçün, dinimizlə ahirəti, yəni qazanmağımız üçün nə lazımsa qədər mövzulundan bizə öyrədilib. Lakin bundan sonra sənin soruşluğunu axtardığını əgər olarsa, bu həddini aşmaqdır. Yəni kifayət qədərini şəriət bizə verib ki, insan onu tutsun və haqq yolu, yəni gedə bilsin o yola. E, buyurur Rəhməhullah və yecibu l-iman bil qədər. Həmçinin vacibdir ki, insan e, qədərə iman gətirsin. Xeyrihi və şərrihi, vahihi və Xeyrinə də, şərrinə də, şirinliyə də, acısına da, və qalilihi və kəsirih, azına da, çoxuna da, və zahirihi Dizlisinə də, aşkarnə də, və məhbubihi və məkruhi, sevimli gələnlə də, xoşlamadığına da və həsənihi və seyyih, yaxşısına da, pisinə də, və əvvəlhi və ahiri, əvvəlinə də, sonuna da. Min Allah, yəni bunların hamısının Allahdan olmasına iman gətirsin. Qədərin, xeyrinin, şərrinin, şirininin, acısının, əvvəlinin, sonunun, yaxşının, pisinin, sevdiyin, sevmədiyin hamısının Allahdan olmasına iman gətirsin. Qada qadauhu alə ibadih. Hansı ki, bunu Allah səhələ öz bəndələrinə, öz qullarına qada etmişdir, yəni təqdir etmişdir. Və qadara qadru, ə, qadruhu aleyhim. Yəni, bunu onlara, yəni bu sayılanları onlara qədər olaraq yazmışdır. la əhədən, ya'du minhum məşiyyət illə əzə və cəl, və qadauhu, bəl hum kullun sائرون الى ما قلقهم له və heç kəs Allahın təqdir etdiyindən, Allahın qəd qədərindən kənara çıxa bilməz. Hər kəs Allahın qədəri ilə, bütün insanlar, bütün yaradıcı Allahın qədəri ilə axıb gedirlər. Yəni, o qədər üzərində gedirlər. Vaqi'un <gülüyor> fima Onlara yazılmış qədərlə gedirlər, onlara təyin olmuş qədərlə gedirlər və bundan başqa bir çıxış yolları da yoxdur. O huwa ə adlun min rabbina azza vəcəl və sə və arada taatuhu yəni bu qədər Allah təalanın ədalətliyindədir yəni, bəzən insan sual gələ bilər beyninə ki yaxşı birlər birinin başına gəlir belə gəlir digərinin şə belə heç bir şey Allah təalanın ədalətindən kənarı rəbbimiz ədalətlidir rəbbimiz ədalətlidir böyük hikmət sahibidir Və təqdir etdiyi hər bir şeydə öz ədaləti ilə, öz hikməti ilə təqdir edir. Kimə ki, bu dünyada və ahirətdə ətalar olunub, bilsin ki, bu ədalətlə hikmətin üzərində əlavə nə var? Onun üçün rəhmət var. Onun üçün rəhmət var. Və kim ki, o nəsib olmuyub, bilsin ki, ona qarşı ədalətsizlik yoxdur, ona qarşı zülüm yoxdur. Yəni, hər bir şey Allah talanan ədaləti ilə, Allah talanan kamil hikməti ilədir v Niyəmlər var? O, bilsin ki, ona Allahdan ihsanı, Allahın rəhməti vardır. Allah Subhanahu taala, yəni öz bəndələrinə itayəti sevib, seçib və buyurur, fe'arada ta'atə -ta və şaəha və, radiyəhə, və, əhəbbəhə, və Allah taala itayətləri sevir, onu iradə edir onu insanlar üçün buyurur onunla razı qalır və on insanlara onu əmr edir və yemr bil məasi və asikləri isə Allah təala əmr etmir bu insanlara buyurmur və la əhəbə və la nə asiklər sevmir nə də onunla razı qalmaz bəli qada lakin onu da təqdir edib bəzən Allah təala insanların asikləri də təqdir edir və qədərə onu insanlara insanın qədərindən edir və onları onu iradə edir. və məqtul yəmut bi ölən insan öz öldürülmüş insan öz əcəli ilə ölüb. Burda şeyx bu yəni məsələdə çox dərin məsələlərə toxunur az cəlmələrlə, yəni bir neçə kəlmələrlə çox dərin məsələlərə toxunur. Ən birinci bilmək lazımdır ki Qədər deyəndə qədər iki qismə bölünür. Hansı ki, şeyh, bunların hamısından ümumən toxundur. Qədər iki qismə bölünür. Kövni qədər, yəni əzəli qədər və şəri qədər. Kövni qədər nə deməkdir? Şəri qədər nə deməkdir? Şəri qədər gəlincə, məlumdur. Quran və sünədə buyrulan hər bir şey Allah talan şəri qədəridir. Ayrındır. Yəni, şəri qədər, yəni Allah qədər şəriyyətlə nə istədiyi, insanlarda nə tələb etdiyi, nələr qadağan qoyduğu. Bunun adı nədir? Şəri qədər deyəcəyik. Birinci haqqına danışdığımız isə qəvni qədərdir. Yəni, əzəli qədər. Əzəli qədər. Danışdıyıq hamı saxlığında. Yətlə saxlamaq lazım ki, Allah qədərinin şəri qədəri Allahın məhəbbəti ilə bağlıdır. Allahın sevgisi ilə məhəbbəti ilə bağlıdır. Şəriətdə şəriətlə Allah təala nəyi əmr edirsə, deməli onları sevir. Aydındır? Şəri qaydər Allahın məhəbbəti ilə bağlıdır. Allah təala şəriətdə nəyi əmr edirsə, deməli onları sevir. Və nəyi qadağa edirsə, deməli onları sevmir. Bu dedir. Aydındır məsələ? Şəri qaydəyə nə ilə bağlıdır? Allahın sevgisi ilə, məhəbbəti ilə bağlıdır. Nəyi əmr edirsə onu sevir, onu xoşlayır, bəyənir və nəyi əgər qadağan edirsə deməli, sevmir, buğd edir, yəni nitrət edir. Məsələn, ibarətləri, itaətləri Allah sevir və əmr edib bunu. Lakin küfrü, şirki, bidəsi sevmir. Böyük günahlar, kisik günahlar, bütün günahlar Allah qədər sevmir. Buna görə də bunları Qadıqan edib. Məhz şəhəri qədər, Allah sana şəhəri qədər nə ilə bağlıdır? Allahın sevgisi ilə, məhəbbəti ilə bağlıdır. Qaydaq birinci və ə, qədər mövzusunda toxunanda əsas olan mövzusu o da əzəli qədərdir. Kevni qədər deyilir buna, əzəli qədər. Əzəli qədəri eytiqat üçün, əzəli qədərə imanın kamilliyi üçün insanın dördçüyü iman gətirməsi lazımdır. Birinci, Rəbbimizin əzəli elmi. Nə? Elm mərtəbəsi. Allah-ı Allah əzəldən hər bir şeyi bilirdi. Hər bir şeyi olanları, olacaqları, olmayacaqları, olmayanlar olsaydı necə olardı? Heç bir şey Allah-ı Allah-ın elmindən kənarda deyil. Aydındır məsələ. Biz bilə bilmərik ki, filan şey olmasaydı nə olardı? Ona görə, pələməzən, bu qapın bağlıdır bizim üçün. Ləv deməyi, əgər belə olsa idi, bizim üçün bağlıdır. Çünki biz bilmirik. Biz Allah qalanın yaratığı aciz məxluqatlardan bir məxluqdur. Bilmirik ki, əgər bu məsələ belə olmasa necə olardı? Lakin Rəbbimiz bilir ki, nə olub, nə, necə olub, nə olacaq, necə olacaq, nələr olmayıb və olmayacaq. Əgər olsa idi, necə olardı? Yəni, Rəbbimizin elmindən kənarda heç nə yoxdur. Bu, birinci mərtəbədir. Əzəl qəd Nə idi? Birinci mərtəbəsi. Nə oldu birinci mərtəbə? Əzəli elm. Rəbbimizin əzəli elmi. Allahın əzəli birinci mərtəbədir. Nə oldu birinci mərtəbə? Əzəl əzəli elm mərtəbəsi. İkinci mərtəbə? Kitəbə, yəni yazı mərtəbəsidir. Bu nə deməkdir? Allah s.a.qələmi yaradı və ona əmr etdi ki, olanları və olacaqları yaz. Yaxdı ona deyir ki, yaz. Soruştur ki, qələm Rəbbindən, ey Rəbbim, nəyə yazdım, nəyə yazım Dedi ki, olanları və olacaqları yaz. Olsun, biliriz, Yox, ona əmr olunanları. Ona əmr olunan, təbii ki, olanları və olunacaqları Allah-u iradəsi ilə yazır. Ayrındır. E, Həzsə gəlir ki, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا Qələm yaradıldığı və ona olanları və olacaqları yazdığı zaman Allahın ərşi suyun üzərində idi. Yəni ən birinci məhkumat burdan çıxır ki, hansıdır? Gələm. Və kan arşu ələlma. Allahın arşı su üzərində idi. Səhih hədisdir. Əmir Rəsulullah. Deməli, su və arş qələmdən öncə yaradılmışdır. Və qələmə əmr olunub ki, olanları və olacaqları yaz. Bəzi məktəblərə görə ki, qiyamət günə qədər digərləri isə sonsuzluğa qədər. Təbii ki, qələm yazdıq löv məxfuzdur. Və qələm Allahın əmri Bütün olmuşları və olacaqları ta sonsuzluğa qədər löf məhfuzda hər bir şey qeyd edilir. Hər bir şey, bir nöqtə, bir zərə oradan kənarda deyil. Hansı bir hərəkəti deyilsən, deyilən. Hansı bir sükunət istəyirsən, deyilən. Heç nədən Allahın elmindən kənarda deyil. Nədər löf məhfuzda? Ayrındır. Hərəkətdə olan hərəkəti, durğunluqda olan durğunluğu, hər bir şey löf məhfuzda qeyd olunub. Allah oh, ta sonsuzluq ta sonsuzluğa qədər ta sonsuzluğa qədər ona görə bir əvahiha gəlir ki mələklər insanların pis və yaxşı əməllərini yazırlar və onların yazdıkları ilə ləv məxfuzu olan bir zərrəyə qədər fərqlənmir. Yəni sənin bütün etdiyin əməllər hansı ki onu mələklər yazır, pisini və yaxşısını ləv məxfuzuna fərqlənmir. Bir soruşa bilərsiniz ki, bunun hikməti nədir? Yazılsın. Bu sonrakı mövzulardadır. Aydındır? Lakin məs məsələ ondan gedir ki, hərəkətdə olanın hərəkəti, sükunətdə olanın sükunəti hər bir şey lüzməhfuzda öz yerini alır. Deməli, ikinci ci mərtəbə nə oldu? Kitabə. Kitab yox, kitəbə, yəni yazı deməkdir. Aydındır? Yazı mərtəbəsi. 1-ci mərtəbə nə idi? Elim. Əzəli elim, elim mərtəbəsi idi. 2-ci mərtəbə oldu kitəbə yazı mərhələsi, mərtəbəsi və yoxdur. Üçüncü, məşiyyət mərtəbəsidir, yəni istək, i̇stək mərtəbəsi. Bu nəbi Allah sp. əzəldən bildiyi və lövb-ü məhfuzda yazdığı hər bir şeyin baş verməsi, istəməsi. Əgər Allah sp. istəməsə, bir şey baş verə bilməz. Əgər Allah bir şeyin baş verməyini istəməsə, həmin şey baş verə bilməz. Allah sp. bu barədə buyurur, Və məchəaunə illə an Allah rəbbül aləmin. Əgər alamların Rəbbi olan Allah istəməsə siz istəy bilməsiniz. İnsan istək, istək ixtiyar sahibi düzdür. Allah insana istək verir, ixtiyar verir. Öz istəyinlə gəlib oturmusan burada, öz ixtiyarınla. Lakin Allah təala istəməsənsə bacarmasan, sənin istəyinin həyata keçməsə. Ona görə Allah təala əzəldən bildiyi və də bu yazdığı hər bir şeyin ki, filan şey, filan vaxtı baş verəcək, həmin şeyin baş verməyinin istəməsi mərtəbəsidir. Əgər Allahın istəyi olmasa, heç bir şey baş verə bilməz. Bu oldu neçəinci mərtəbə? Misalə bilərsən üçün də? Əlm, yazı, Həli. yəni Həli. Iki, -hə. məşiyyət, yəni istəs mərtəbəsi. Həli. Və sonra gəlir dördüncü mərtəbə. Dördüncü mərtəbə nədir? Xəlq, yəni yaradılış mərtəbəsidir. Bu nə deməkdir? Allah s.ə. Öncədən əzəli elmində bildiyi, löv məfuzda yazdığı və onun baş verməsini istədiyi bir şeyi yaratması mərtəbəsidir. Məsələn, bugün dünyaya uşaq gəlir. Sənə övladın da olub bugün. Həmin övladın doğulmağını Allah s.ə. əzəldən bilirdi. Birinci mərtəbə nə oldu? Əzəli elm. Və löv məfuzda yazmışdı. İkinci Yazı və onun baş verməsi istədi və onun məşiyyət mərtəbəsi istəyət mərtəbəsi və onun zamanı çatdığı zaman onu yaraqdı. Aydındır. Bu dördü bir yerdə, bu dörd mərtəb bir yerdə nəyi təşkil edir? Əzəli qədər, kouni qədər. Yəni, qədərə iman deyəni, biz nəyə iman gətiririk? Saydığımız bu dördçəyin dördünə. Aydındır. Aydındır sənin qədərə imanın kamil olmaz, tamamlanmaz, bu dördçüyü iman gətirincəyə qədər. Mənə əzəli elim, kitabə, yəni yazı, istək və yaradmış mərtəbələ dördü bir elə nəyi təşkil edir? Əzəli qədəri, kovni qədəri, qədəri təşkil edir. Niyə bunu təşkil edəməyə əzəli qədərdik səhvləndirmək üçün? Şəri qədərdən. Şəri qədərdən əzəli qədər nə olsa başa üçd Şəri qədər nədir? Allah talanın sevgisi ilə bağlı olub, şəriyyətdə əmr etdiyi və qadam etdiyi hər bir şey. Bu, şəri qədərdir. Kronik ədər nəsə başa düşdük? Əzəli qədər. Allahın əzəli elmi, elmi yazısı, onu istəməsi və baş verməsi ilə hamısını bir edə özündə əhatə edən qədərdir. Ki, hansı ki, ondan insan kənara çıxa bilməz. Bütün hər bir şeyin şey qeydisi ki, Bütün hər bir kəs, hər bir şey həmin yazılmış qədərlə axır. O, suyun içində üzür elə ki. Çıxış yolu yoxdur. O, axarda gedir. Bu, Qadir Əbul Hüseyin. Əbu Ya'la işitmiş olası məşhur alimlərdən onun oğludur. Yaxşı. Başa düştük kövni qədərlə əzəli qədəri. Başa düştük Problem vardı bir də qaydaxı məsələyə. Bakavli qədər 4 mərhələsini başa düşdük. Əgər e, bunu başa düşmüşsə, məsələlər xeyli asanlaşır. Bunu başa düşməyə qədər bu iki növün, koni qədərinin əzələ qədərini başa düşməyin faydası nədir? Əslində başa düşmüşsə deyirsə, amma ki, başa düşmədiyiniz nöqtələr var 100%. Ə e, alatana koni qədər nə ilə bağlıdır? Nə soruşursunuz? Deyək ki, şəhri qədəri bağlıdır məhəbbəti ilə, koni qədər bəs? İstəyi ilə, İradəsi ilə bağlıdır. Bax, burada əksər sirqələrin cələsi düşməsi bu məqamı başa düşməmələrdir. Bu məqamı başa düşməmələrdir. Şəri qədər məhəbbətlə, kövünü qədər isə iradə ilə bağlıdır. İstəs ilə bağlıdır. Bu nə deməkdir? Bu, fərqi nədir? Təbii ki, alakalıya misal çəkilməz. Lakin, zəhillərə yaxınlaşdırmaq üçün adi insan öz özlə götürə bilər ki, insan bir şeyi çevir, Lakin bəzi ona etmir. olabilir bilir belə şey, yoxu, yox. yox. Sevirəm bir şey, məsələn, həmşə fikrimdə gəzdiysən ki, kəşə ki, oturub buranı əzvərliyəydim. Kəşə ki, hafiz olaydım məndə. Kəşə ki, gecə namazlarını qılaydım məndə on bir rəkət neçə saatlarla, gecən son üçdə birində. Boş vaxtında var, gecə oyanırsan da, filan da, filan da, amma eləmirsən məsələn. Olur belə şey, olmur? Olur. Sevirsən də, düzdür, sevginlə bağlıdır. Amma əmələ gəlincə, iradəyə gəlincə, istəyə gəlincə etmirsən. Baş verir bu, həqiqətlə. Yəni, deməli, sevgi başqa şeydir. Yəni, bu misal çehməkdə məhsədimiz qədərə başa düşmək yox, hələ ki, sevgi ilə iradənin səhvini başa düşməkdir. <gülüyor> Aydındır, qədər mövzusundan sonra qaylayacaq. Sevgi başqa şeydir, məhəbbət başqa şeydir, yəni sevgi məhəbbət bir şeydir. İnsanın bir şey iradə etməyi, istəməyi başqa bir şeydir. Aydındır vəsetələ. Ola bilər ki, insan bir şeyi iradə etsin, lakin onu sevməsin. Ola bilər yoxsa yox? Məsələn, olursa. Hə. Allah Yox, hə? insanlardan məsul çəkirik. Pislanar eləyir. Günahçıdır. Hə. Ağır hə? Məsələn, bəzən el insan müəyyən günahlar edir. Müəyyən günahlar edir insan. Yox, yox, çövbə. İnsan bəzən günahlar edir. Əslən, günahı nifrət edir. o haram olduğunu bilə-bilə onu sevsə idi, artıq o dindən çıxardı. Lakin əslən nifrət edir həmin günahı. Üzü, lakin əməl edir. Və nə çox rastlaşırsınız bu ilə. İstəmirsən, sevginlə bağlı deyil. Görürsən, gelirsən evdə ailənin uşağı acılıyırsan, bəlkə hiç günahı da yoxdur. Əslə, istəyirsən onları açılamaq. Məhəbbətindən bağlıdır səni? Deyil. Lakin eləyirsən. Bəni, cəbəbsiz edirsən. Dağınlayız, amma cəbəbi yoxdur. Əslə, heç dağınlamaq istəmirsən. Yəni, sevgilə, məhəbbətindən bağlı deyil. Ayrındır, yəni, məsələ ki, bəni, sevgilə, məhəbbətlə istəyir, iradə, təmid şəhsli-şəhsli şeylərdir. Ola bir çünki şey təşk edir oradada Aydınlı məsələ, ona görə bu sizin zəhninizdə e, problem körətməsin ki, necə ola bilər ki, Allah talanın şəri qədəri məhəbbətlə, kövünü qədəri isə iradə ilə bağlı olsun. Yox, burada heç bir problem yoxdur. Və Allah s.ə.və şəriətdə əmr etdiklərini sevir və qadağan etdiklərinin olmamağını sevir, yəni ki, qadağan etdiklərini sevmir. Lakin, kövni qədərlə, əzəli qədərlə nəyi iradə edibsə, nəyi istəyibsə, hər bir şey baş verəcək. Və necə istəyibsə, o baş verəcək. Və heç bir şey Allahın əzəli ilmindən və löv-məfuzə yazandan kənarda qalmır. Baş verən hər bir şey. Lakin, Allahın əzəli ilmi löv-məfuzdan daha genişliyə əhatə edir. Çünki Allah əzəli ilmi ilə olmayacaqları və olmayanlar olsaydı necə olardı, onların hamısı bilir. Azmi. Lakin də bu məxud özləri nəyə əhad edir? Evet. Olanları və olacaqları. Olmuşları və olacaqları bunlara dediklərimizin hamısına Quran və sünməli olan dəlillər dəlavət edir. Yoxşu. Qalıştət keçmişsə, sağa çıxındı. Yəqin ki, təhsir. Yaxşı, qədər sözündən qada sözü, bizdə qəza qədər deyilər buna. Qədər sözündən qada sözü, bu kəlmələr nə deməkdir, nə başaçılıyor? Qədər dedikdə, Allah Subhanısaalanın öncədən təqdir etməsi, təqdir etməsi, qada dedikdə isə, yəni bizimdə qəza dedikdə isə, həmin şeyin baş verməsi nəzər tutur? Ayrıqda qəza qədər deyəndə bu kəlmələrdən başaçılıyor. Bu məsələdə iki firqə, iki tayfa yollarını azıblar. Hərəsi bir tərəfə. Əhziz üçünlə var, cümay isə bu iki yolunu azmış zəlalət firqələrinin ortasında haqq yoldadır. Bu iki tayfa hansılardır? Qədərlər. Qədərlər və cəberlər. Qədərlərə görə hər bir şey nə deyil? İnsanın ixtiyarındadır. Və Allah-Allah heç nəyə əzəldən bilməyir. İnsan etdikdən sonra Allah bilir ki, o nə etdi? Bu, qədəri tayfaların etdiqadıdır. Necə ki, buna hədis haradadır? İbn-i Omarəq, qədər barisində atasından rəvət etdiyi Cibril hədsi, sahih, sahih müslümdə buyurur ki, Şam tərəfdən, kufə tərəfdən gələn insanlar gəlirlər, İki nəfər ki, və ki, Peyyəməsən səhabələrindən kimsə rastlaşaq, ondan soruşaq bu arədə. Və gəlirlər Peyyəməsən məslindən çıxanda İbn Ömər, Abdullah İbn Ömərlə rastlaşırlar. Və biri sağqq ona, giribisi sağqq ona və soruşlar ki, bizim tərəflərdə insanlar peydə olublar ki, onlar qədəri inkar edirlər. Qədərin olmadığını deyirlər. Ənəl əmrə unub. Yəni, hər bir şey insanın ixtiyarı ilə, insanın iradəsi ilə, insanın yaratmasıyla baş verir və sonra Allahın xədəri olur bunu digərilər. Və bunu eşləndə Abdullah ibn Umar 1-ci deyir ki, get onlara deyən ki, Abdullah ibn Ömər onlardan uzaqdı, onlar da Abdullah ibn Ömərdən. Yəni əgər mənim etiqadımı, Pəyğəmbər həzm et daşıyan bir səhabəni etiqadını soruşursansa, Allah təala mən onlardan uzaqam, onlar da məndən uzaqdılar. Yəni bu Pəyğəmbər həzm etiqadına zidddir, mənasına gəlir. Və sonra da məşhur Cibril hədisini Cəbrail (s.c.) gəlib, Ə, İslam, iman, əhsan və qiyamət günü əlamətləri barəsində sual verdiyi bu hədsi danışır və orada dəlil gətirir hansı təfni və məsələn buyuruyor ki, iman tərəfində ki, Allaha, mələklərinə, kitablarına, qiyamət gününə qəza qədərin seyirinə və şərinə iman gətirməkdir. Həmin yəni, qəza qədərin seyir və şərinə iman gətirmək, bu, bu dəlil üçün bütün hədsi zikr edir. Qədərlər Bu barədə heç yalnız olanın dəlilləri öz ağıllarına tariq olmadır. Öz ağıllarına tariq olmadır. Və onların etdikləri iş nədir? Allah savadan bütün ixtiyarı alıb insana vermədir. Yəni, onların batil olduğu tərəf nədir? Əsləcə, insan ixtiyar sahibidir. Lakin bütün ixtiyaran sahibidir, mən insan yox. Bütün ixtiyaran sahib olsa insan istədiyi edə bilərdi. Nə istədiyə edə bilərdi. Nə istədinsə, hamısı edə bilərdi. Lakin bacarsan bunu, bacarmırsan. Hər istədiyi edə bilən, bilən var ya insanlarla Kim ki, ağılına nə gəlir, onu edə bilsin. Var belə bir şey. Əslindən, milyon milyon misallar çəkmək olar ki, insan istəyir, lakin edə bilmir. Bu dələrdir ki, insan tam öz ixtiyarına deyil. Aydındır. İnsan istiyar qahibidir. Lakin bütün yəni, kamilliklə ixtiyar həmsə onun əlləri yox. Belə deyil. Çoxları, məsələn, istəyir, hər cək etsin, gedə bilmir. Çoxları istəyir ki, filan əməl etdə edə bilmir. Çünki Allah qalan onun etməyini Bir işin üstündə çalışırsan, gələcək gündüz alınmı? Çünki alınmı, alınmı, alınmalı mı? Yəni, insan ixtiyar sahibidir, lakin kamil ixtiyar sahibi deyil. Yaxşı, qədər sahib olan nədir? Bütün ixtiyarı insana vermək. allah'ın ixtiyarsız görüb, bütün ixtiyarı Allaha verməkdir. Yaxşı, ə, ikinci qism zəlavətdə olan firqə bu məsələdə cəbəri tayfalarıdır. Dəbərlərin ehtiqazına görə isə insan hər şeyə məcburdur. İnsan hər şeyə məcburdur. Heç bir şey onun ixtiyarına yoxdur. Əksə bütün ixtiyar Allahın əlindədir. Allah insana hər bir şey məcbur edir. İnsan məcburdur ki, onu etsin. Bunların zəlavəsi səsardadığı insanın əlindən ixtiyarı almaq. Digəri, bütün ixtiyarlar insanı verirdi. Bunlar insanı əlindən ixtiyarı alır. Həsələ cəmələnin intiqadı nədir bu iki ziyadəsit triqəsinin ortasında? İnsan ixtiyar sahibdir, lakin kamil və bütün ixtiyar sahibi olan Allahdır. Ayrındır. Hər iki, e, yəni həm Allahın, həm də insanların ixtiyarı vardır. Lakin insanların istəyi Allah Allah istəməsə baş, baş vermir. Aydınlı məsələ. Necə ailə edir ki, olundur. o nə illə ən yaşa Allah Əgər Allah istəməsə, siz istəyə bilməz, yəni, siz istəyiniz yerinə etməz. Əgər Allah istəsə, yerinə etər. Məsələ, Allah-ı Allah, Allah istəyirlə, insanın istəyirlə üç dörüşməsində misal, Abdaq radiyallahu anh imanı və salih əməlləri. Allah-ı Allah istədi, o da istədi və baş verdi. Və bəzən də insan bu misallar nə qədər insan istəyir, lakin baş vermir. Çünki baş verməyini Xaliq istəmədi. Məxluq istəsə də Xaliq istəmədikcə baş vermir. Deməli insan istiyar sahibiz, lakin onun ixtiyarı, iradəsi, qüdrəti, qüvvəti Xaliqin iradəsi, ixtiyarı, istəyi, qüvvəti, qüdrəti altındadır. Aydındır, məcəllə? Yəni, bütün ixtiyarlar insanın əlində deyil ki, hər bir istədiyi də baş versin. Lakin Allah s.ə. əlində bütün ixtiyarlar, bütün istəklər onun əlində olduğuna görə istədiyi baş verir. Nə istəyir, istədiyi kimi də baş verir. Bu yalnız salikə məhsus olan sifətdir ki, məxsusatlar bu sifətdən məhrumdurlar ki, hər bir istədiyi baş versin. Aydınlə məsələ? Əlində. Yaxşı. Nə qədər qalırıb? <coughs> Əgər başa üçlü işsə bu məsələləri başa üçmək lazımdır ki Allah salanın kövni qədəri ilə şəri qədərə arasında yəni şəri qədərlə əzəli qədər arasında heç bir izdiyyət yoxdur bu məsələ arasında danışdaq başa üçlü işsə bunu yəqin kə şəri qədərlə kövni qədər arasında heç bir izdiyyət yoxdur Allah subhana və taala. Orda ibadət edən insan deyə Allah səadəti İndi ora gəlmişdir elə. Danışım rəqəm olur. Hər halda rəhsil onu gətirib çox sualların cavabını tapışdıracaq. Deməli, deyirik ki, elə bu şərqi qədərlə və qədər arasında ciddiyyət yoxdur. Bu nə deməkdir? Qövünü qədər dedik, əzəldən əzəli elm, ləhv məxsuzda yazılma ə, istək və yaradılış məxsibələrinin ibariz olan qədərdir. Şəri qədər şəriyyəsinə əmr olunanlar və şəriyyəsinə qadağın olunanlardır. Üzdür. Bunların arasında zidiyyət yoxdur. Nə deməyiniz? Qövünü qədər olaraq alasalaq yaradıb bəzi asilikləri də bəyəm, iblisi, Ya Fironu, ya Ebu Cəhili, ya da onların misliyində olanları yaradan Allah deyilmi? Və yaxud da onların əməllərini yaradan Allah deyilmi? Hə? Soğanın cevabı nədir? Elbəttə Allah saladı. Allah saladı, saladı qulanda ayəməliyək ki, vallahu xədəqəkum və mə təəməlun. Sizin əməllərini əməllərini Allah yaradı. Yaxşı. Deməli, yaradan Allah saladı. Məxluqatlar da olan əməllərində yaradan Allah subhəmətə aladır. Eyni vaxtda şirki haram buyuranda Allah subhəmətə aladır. Amma dedir ki, bunların içində qatı ciddiyyət yoxdur. Yəni, ona görə biraz az öncədik ki, məhəbbət başqa şeydir, iradə başqa şeydir. İstəyək ki, başqa şeydir. Allah səhəmət şirki sevmir, onu iradə edib. Aydındır, lakin onu şərhən sevmir. Əgəl sevsəydik, bir onun yanına Musa və Harun Peyğəmbəri göndərərdi ki, onlar dəvətlə haqqa. Alsa sevmir. Ona görə göndərdi, Abü Cəhliyin və yaxud da Abü yanına öz Peyğəmbərinin Allahın salatı salamı olsun ki, onlar haqqa dəvətləri. Təqdir edib, lakin sevmir. Aydındır, ona görə yadda saxlayın, sevgi təmiz başqa bir şeydir iradə etmək, təqdir etmək isə təmiz başqa bir məhkumdur. Allah təla bir şey ola bilsin ki, təqdir edir və onu sevir. Başqa bir şey isə təqdir edir, laqı onu sevmir. Şirki yaratsa da onu sevmir. Lakin, niyə yaradıq? Bu, başqa bir məsələdir və inşallah sonda o məsələdə gələ bilərik. Təbii ki, hər biri Allahın hikməti ilədir. Allah spontan ədaləti və hikməti ilədir. Və hər biri əzəli elminə əsaslanır əzəli elminə əsaslanır. Yaxşı. Bu məsələ aydındır? Birinci məsələdir ki, kəvni qədərlə və əzəli qədər arasında kəvni qədər, əzəli qədər, yəni bir şeylik kəvni qədərlə şəri qədər arasında heç bir izdiyət yoxdur. Aydındır? Yəni bu deməkdir ki, Allah Tala bir şey yaratması ilə onu sevməsi, məsələn, ikinci məsələ buna toxunmasına, məsələ toxunacağının məsələdir. Allahsala asilikləri yaratmasıyla onu sevməməsi daha doğrusu onu ifrət etməyi, buqd etməyi arasında ciddiyyət yoxdur. Ayrındır. Allahsala yaradıb asilikləri asilikləri yaradıb düzdür. Yaradan odur. Lakin onu sevmir. İradə edib lakin onu sevmir. Bunun artıq sevgi və iradələ olduğunu başa düşmək üçün özümüzdən də insanlarda olan sevgi iradədən də misal çəkdik. <coughs> Kime aydın oldu? Yaxı, kime aydın olmadı? Nə aydın olmadı? Bir e, növbəli toxunan əvvəlcə suallar çeşməzdən qəbaq. Allah-u s-man və s-aqla. Axtıb, basit ki, yəni, Şəhq Qobzan şərhi ilə burada bağırsadır. Həm. İnşallah, ə, gələn dərstdə bəzi məsələlər var ki, yenə onları qaydar, o axınlıq qoydu olunur məsələlərə. Şəhət oradan, səhətullah, bəzi məsələlər qeyd edir. Yəni, bundan saydaqımız iki məsələdən əlavə bir məsələ də qeyd edir. Səhətlə, unutmuşam. Ə, bununla bağlı ki, idiyyət olmayan məsələlərdən. Bir nöqtə toxunacaq bir nöqtədə məsələ odur ki, şər Allaha iz ə, ə, izata olunmaz. Bu nə demək idi? Yəni məsələn istə vur ki, başərulə yəudu Şər ona qayıt마. Yəni de, de, de, deyilməz ki, bu şər Allah yaradıb. Şəhk yoxdur, hər bişin yaradıcısı Allahdır. Atə şər Allaha daitmır. Yəni o ona ifada olunmaz. Nə demək idi? Sözün mənası. Bu sözün mənası o demək idi ki, Allah tərəfindən yaradılmış şeylərin içində mütləq şər yoxdur. Mütləq şər yoxdur. Yəni, iblisdən şər bir şey var, yəni, lakin iblisin şər olmasına, yəni, bir yüzdən şər isə, digər yüzdə xeyirlər var. Hmm. Məsələn, insanı azdırır, lakin insan həmin günahından sonra tövbə eləyir, daha böyük dərəcələrə yüksəlir. Dəyəmə hmm. səhələcə buyurur ki, əsələ Quran ayısına gəlir ki, əgər ə, sizlər günah etməsəydir, hımm, Hədisdə gəlir. Hədisdə gəlir ki, Peygəmbər (s.ə.s) buyurur ki, cinaxməzə alahala edib, sonra tövbə edən bir qəvm yaradır. Bu ayrıdır. Belə bir ayə də haciste var. Hə biz həmişə qaçıxdım ona görə əhliyyət də hətta gəlir, lakin ayrı gəldiyini bilmir. Hətta var. Əlse var, lakin bura məscul olaraq olduğumu bilmirəm. Yadda yoxdur. Əlimizdə söhbətənəki İblisin yaradılışında Xeyr var yoxsa, yoxdur? <gülüyor> Deməli, insan... <gülüyor> yəni, daha böyük xeyrlər nail olur. <gülüyor> Məsələn, insanın övladının ölməsi. Xeyrdi, şərdir. Şərdir. şərdir. Və yaxud da lərdələ qopdu, evlərin dağıldı. Şərdir xeyrdir. Şərdir bir baxımdan. Lakin, əgər səbir edərsə, insan daha böyük xeyirlərə əldə etdi. Və məsələn bir hədisdə buyurur ki, əmr edir mələklərə ki, gedin filan kəsən gözünün ağ yaraxını, yəni övladını alın, öldürün. Öldürürdü ki, Ərəbbim, e, sənin e, əmrin verilindi, gedin baxın görüm bəndəm nə edir. Gedib baxıb deyir ki, ey Rəbbim, bəndəm şükür edir. Həm deyir, bir cənnətdə ona evçikinin adını Beytul-Hamd qoyun. Yəni bir səsən övladını öldürməyin nə idi? Şərdir. Lakin digər təhətdə onun içindən olan xeyrə bax, cənnətdə ev, sən bu dünyada ola ola sənə üçün hazırlanır. Bundan böyük xeyr istəyirsən hə? ya? Yəni, ona görə mütləq şər yoxdur. Allah-ın yaratıqları içində mütləq şər yoxdur. Aydınlı məsələ. Ona görə də həddətləyəməsən, buyur ki, əşşər ullə yə'udu iləyək. Şər Allaha qaytarılmı, yəni Allah şər yarad deyilməz, niyə? Çünki Allah falan yaratdığı içində mütləq şər yoxdur. Hər bir şər gördüyün bir şeyin içində çox-çox xeyirlər var. İnsan üçün çox-çox faydalar var ki, bəlkə də o insana bəzləri aşardır, çoxlar isə gizlidir. Yaxşı. Bundan sonra qaranlıq nəsə qalıb, yoxsa? Adil, nə, nəsə aidə olub? Elə verək sual. Nə aidə olub? Yəni qədər məsələsi aidə olub. Həə siz deyirsiz ki, yəni insan deyir, Allah istərsə, yəni insan istəyə bilməz. Hə. Sözü prosto tam hər dəfə yəni, düşmürəm. Allah istəməsə insanın istədiyi baş verməz. Hə, o məna Biz bunu deyirik. Yəni bu məna da ki, məsələn, Allah istəməsə sən onu istəyə bilməzsən. Əlbəttə. İstəməyi belə baş verməz. Bu da ola bilər. Yox, orada amma ailə mənasında ki, Allah istəməsə sənin istədiyin baş verməz. Aydındır? Baş verməyəcək. Allah'ın iradəsi ilə insanın iradəsi bəzən üstə düşür. Bəzən üçün üstə düşmür. Üstə düşdüyündən biri, məsələdir ki, Abbaqıradanın imanı Allah'ın Allah sevgisi ilə daha doğrusu Allah'ın iradəsi ilə insanın iradəsi yox. Allah'ın sevgisi ilə iradəsi. Bəzən üstə düşür, bəzən üstə düşmür. Yəni, köynü qədərlə, şəri qədər bəzən üstə düşür, bəzən üst-üstə düşmür. Məsələn, Kəuni qədərən şərikələrin üstü-üstünə misal, yəni Allah Subhanahu-təalanın məhəbbəti ilə iradəsinin üstü-üstünə misal Əbu Bəkrə imanı. Şəri qədər olaq, şəriət olaq, ona imanı çevir düzdür? Eyni ilə kəuni də Əbu iman yazmışdı. Əzəli qədər də iman yazmışdı. Salih həmin yazmışdı, Sıddiqlik yazmışdı. Bu e, burada nə oldu? Məhəbbətlə iradə Üst-üstə düşdü. Bəzəndə məhəbbətdən iradə üst-üstə düşmür. Məsələn, Abu Ab Cəhni, Ab Cəhni və yaxud da Abu Ab Talibin küfrü. Altılar küfrü sevmir, lakin iradə edib, xərq edib. Ayrındır. Ona görə məhəbbət ə, ə, ə, iradə, yəni kövni qədərlə, şəriqədə həmişə üst-üstə düşmür. Çünki biri Allahın iradəsi digərə Allahın məhəbbəsi ilə bağlıdır. Lakin Allahın iradəsi ilə insanın iradəsinin, Allahın istəyinin, insanın istəyinin üstü düşmədiyi hallara gəlincə, bəzən insan istəyir və Allah da istəyir baş verir, bəzən insan istəyir Allah da istəmədiyindən. Yəni, Allah da başqa şey istəyindən başqa şey baş verir, insan istəyir, başqa şey baş verir. Məsələn, sən həccə getmək istəyirsən. Və Allahsələr əgər istəsək ki, sən gedəsən, təbii ki, baş verir. Və çoxlar da gedib, hansı ki, Allahsələr istəyib, baş verib. Ayrınlığı. Lakin sən hər kək etmək e, istəyirsən və bunun üçün ca can atırsan, çalışırsan, pasport saldırırsan, e, maddi tədarib görürsən və s. və, s. və, s. və s. Son anda gəlir bilən, problem çox gedə bilmirsən. Üzdür. İstəyirsən, qəlbində qalıb istəsən edə. Lakin Allah'tan istəməliyik ki, sən istəyirin, nə olunur? Baş vermir. Aydın da, insanın iradəsi, ixtiyarı Allahın istəyirik ixtiyarı altındadır. Çünki insanda olan kamil ixtiyar deyil, kamil istək deyil ki, istəyirik, kimdə baş versin. Lakin bəzəndə olur ki, insan istəmir, lakin baş verir. Yəni, əslində eyni hər bir misaldır, lakin başqa tərəfdən yanaşıram. Yəni bir vaxtda eyni şeydir. İnsan istəmişdi, baş verməmişdi. Və yasa insan istəmədən baş verir, onun əks tərəfidir. Yəni getməməyi baş verdi, çünki insan getməməyi istəmirdi, getməyi istəyirdi. Və vaxtda kimsə getmək istəmirmkcə istəmir getmək məcburiyyəti yoxdur bu getmə. Lakin sənəfi həkim olduğuna görə dövlət tərəfindən ona çağırış gəldi ki, sən bu illəri, eee, həcidənin üstündə həkim kimi getməlisən. Ümumiyyətdə, yox idi, çaldıraşmırdı bu üçün. Mümkündür. Yəni, Allah-ıqlar istədiyi vaxtı insan istəməsə də baş verir. Məsələ aidində, inşallah. Ee, ona görə, yəni, insanın ixtiyarı məhdud bir ixtiyardır. Samki bir çərçivə daxilindədir. Bütün ixtiyarlar deyil. İnsanın ixtiyarı Allah-ıqlar ixtiyarı altındadır. Burada bir sual çıra bilər ortaya. Yəqin ki, əksəriksinin başı düşməliyi bilən nöqtədir. Özüm aqrat safan üçün bu sualı verəsiz. Heç kəsindən dinləmə, çıxmadı bu sual. Sanki ham bilirmiş kimi. Yaxşı. Amma bu sualı səhabələr, bəzi səhabələr, bəyə məsəmi veriblər. Soruşur ki, səhabələrdən biri, Ya Rasulullah, biz əzəldən yazılmış qədərimizlə mi əməl edirik? Yoxsa özünüz əməl edirik, sonra mı qədər yazılır? Yəni, insan buyurur ki, təbii ki, əzərdən deyə yazılmış qədər nə? Biz bəzi əvələtlərdə həssin sonunda gəlir ki, artıq qələmlər qaldırılır, səhifələr quruyur. Yəni, qədər öncədən yazılır. Soruşu şey, səhəbələr onda biz nəyə görə əməl edirik? Bu sualı yəni, çoxlar beynəcədə xırladırız, gəzdiririz, amma niyəsə soruşmuruz. Yaxşı, qədər yazılır. Niyə əməl uşdu. Peyğəmbərəmə veriləndə, Peyğəmbərəm cavab verdi ki: Nə üçün yaradılmışam? Əmlu kullun yastaq bima qul qalah. Siz əməl edin. Kim nə üçün yaradılıbsa, onun üçün o axanlaşdırılır. Siz əməl edin. Nə üçün yaradılmışsa, yəni cənnət üçün yaradılanlara cənnət əməlləri, cəhənnəm üçün yaradılanlara Allah olsun cəhənnəm əməlləri, onun üçün yol açdır axanlaşdırılır. Həmin hədsi, ağıl sahib olan, elm sahib olan Ömər radiyallahu anh, ən ufa nə dedi? Eşləndə ki, soruşlar ki, ya Rasa, biz nə üçün, e, biz e, öncədən yazılmış qədərlə mə əməl edirik, yoxsa biz etdikdən sonra yazılıq? Və ki, əlbəttə öncədən yazılmış qədərlə. Ömər radiyallahu anh, nə dedi? İlən nəşnəyiz. Ondan daha gülü çalışaq. Onda daha güclü çalışaq. Baxın, bu səhabə səhmini, səhabə anlayışıdır. Demək ki, onda biz nəyə görə əməl edirik? Düz, bu sualı bəzi səhabələr veriblər. Lakin, daha elmli, daha ağıllı, daha kəmallı, həmişə peyəmbərlik elmindən mənbələnmiş bir insan nə deri? Demək, niyə çalışırım? Nəyə görə əməl edirik demədi? Demək, Bu sualı verən təbii ki, səhabələr nabislik deyil. Çünki səhabələrdən dərcləri yeni İslam qəbul etmişdir, yeni gəlmişlər, yeni öyrənirdilər. Nabislik deyil sualı verənlər üçün. Lakin elimlisi imanı daha güclü olanı, nə dedi? Onu daha güclü çalışaq. Yəni, əgər bizim qədərimiz öncədən yazılıqsa, baxın səhabə fəhminə. Əgər hər bir şey öncədən yazılıqsa bizə, kimin yaxşı, kimin pis, kimin cənnətli, kimin cəhənnəmi olacağı, onda nəyiniyək 8 gün çalışaq, daha güclə çalışaq. Məsləhətim yoxsa yox? Yox, yox deyəsən. Heç kəsə təsir etmir. Nə başa düşdün? Bunu biləm. Başa düşməli odur ki, baxın, düşməli odur ki, qardaş sən pövni qədərə baxmamalısən, sən əzəri qədərə baxmamalısən sənə nə yazıqsa, baxsan da tapa bilməzsən. Sən bax ki, Allah sənə şəri qədərlə nə əmr eləyir? Həmin qədər yazan Allah sənə bunu əmr eləyir. Əmrlərə baxma. Və biraz öncəcə ki, bu qədərlə, bu qədər arasında pövni qədərlə, şəri qədərlə öz ediyyət yoxdur. Hə? Çünki hər kişinin kökü Haradan ki, eyni mənbədən gəlir. Hər kişi Allahdan gəlir. Hər kişi Allahdan gəlir. Və Allah sənə ixtiyar sahibidir. Və sənə əmr edir ki, bu pisdir, bu yaxşıdır. Sən teçim qarşısında. Bu tövhiddir, bu şirkdir. Bu küfürdür, bu imandır. Bu haram içkidir, bu halalıdır. Və s. Bu haram əməlidir, bu halaldır. Bu haram sözü, bu halaldır. Sənə hamısını şəriətlə göstərir. Hə, Allah sahibi dərk elədi ki, biz kəvni qədərə baxmamalıyıq. Biz baxmalıyıq şəri qədərə. Şəriətlə bizə nə əmr olunur? Şəriətlə bizə, yəni həm ki ən mənbədən gəlirsə, Allah bir söz deyəncə deyir ki, ola da bilməz. Kəvni qədərə şəri qədəri arasında ziddiyyət yoxdur. Və həmin qədər yadan Allah sənə əmr edir ki, tövhidi qəbul et, imana qəbul et, şirkdən, küfrdən, haramlardan, bidətlərdən və s. uzaq ol. Aydınlı məsələ indir. Həmçinin Əgər kimsə qəunik qədərə baxmaq istəsə, yəni əzəyə qədər ki, və deyəsə ki, onsuz ki, hər şey yazıb, mən niyə əməl etməliyəm ki, bu sual bəlkə də beyninizdə gələr belə bir şey, niyə əməl etməliyəm ki, yazıb, baxa artıq. Həmin insana çox-çox çox cavablar vermək olar. Bəzilərimdir, yəvvəzilə. Əsas, ən böyüncüdik ki Həmin kövünü qədər yazan Allah, yəni sənin qədər yazan Allah sənə şəriyyətə itaət etməkəri əmr edib. Bu, ən birinci, ən böyük cavablardan biridir. Lakin, başqa çox cavablar da vermək olar, əgər bu onun ağına tam çatmırsa, ağla ilə o səziyyə çatmıyıbsa insanı, onun cavabı vermək olur ki, sən nə bilirsən ki, sən qədər nə az Nə xəbər var ki, kövünü qədər nə nədir? Niyə gedib haram işlər görüb, Zina edib, iç-ki içib və s. deyirsən ki, Allah mənim qədərini yazıb. Get namaz qızdan ki, Allah mənim qədərini yazıb. Niyə edəmirsən? <gülüyor> Yaxşı. Məsələn, Ömərdən o, bir deyir ki, iç-ki içir, deyir ki, bunu Allah mənim qədərini yazıb. O da şəllaxlı deyir ki, bu da Allah mənim qədərini yazıb. <gülüyor> <gülüyor> yəni, Allahın qədəri ilə dəlil gətirmək olmaz ki, təuni qədərini belələdir. Sən şəri qədərə baxmalısın, çox işsənə əmr olunan ə Köhnə qədər də yox, şəri qədər də. Şəri qədər də. Yaxşı, bu bir, başqa bir şey. Həminsin, bilirik ki, insan ana bətnində olanda ona dörd şey yazılır. Allah təala onu üşürür, mələklər göndərir. Mələk göndərir və ona e, qədərinə dörd şey yazır. Nə? Əməli, əjəli, ruzisi, xoşbəxt və ya bəzbəxt olması. Ruzisi? Aydındır. Ruzin əsə, acın düzü. Əməli, yəni hansıda əməl sahib olacaq? Pisiyə yaxşı. Əcəli, yəni ölüm günü xoşbəxt və ya bəddaq olması, yəni cənnət və yaxsız cəhənnəni yox olması. Yaxşı. Qədərə iman gətirmişsən və sənin qədərə nə yazılıbsa Allah bilir, lakin sən iman gətirmişsən ki, sən ruzin hamısı yazılıb fəhlə anabətlində olanda. Niyə evdə oturmuş, əllərin qoymuşsan ki, Rojim yazılıb, və nəyə gedib işləyirsən? Niyə haqqısı gəlirli bir sahə görəndə oraca anlatırsan? Qədərin yazılmış daq səni. Yaxşı, sən o özrə sərf edən, lakin əslində, əslində sərf etməyən, sənə elə gəlir sərf edən haram işləri görəndə heç demədin ki, e, dəli gətirdin ki, qədərindir. Qədərim yazılıb, oradan dəli gətirdin. Amma ki, evdə az-azına oturmadın, demədin qədərimdir. Niyə? Niyə çıxdın rojidə alıncaq? Niyə xəstələrin önündə həkim axtarmağı iynə dərmanı üçün onda ən yaxşısı ki, deməli ki, qədərini hətta gəlib ölüb gedəcəyəm. Geçənün çalışdığı sağalmaq üçün niyə? Necə oldu ki, özünə tərfi eləyən tərəfə sənə elə gəlir ki, sənə tərfi eləyəndə heç qədər dəlil gətirmirsən? Hə? Lakin sənə gələcək o tərəf sənə tərfi edim, orada dəlil gətirirsə. Ona görə 1-2 qələrlə dəlil onlar olmaz. Olmaz Qədərlə dəli gətirmək Olmaz Bakın burada bir ilə əlavə var Üçümləyə bir əlavə var Nə qədər ki insan asiliklərin içindədir Qədərlə dəli gətirmək olmaz Nə qədər ki insan asiliklərin içindədir Yəni asiliyə qədərlə dəli gətirmək olmaz ki Mən bunu edirəm ona görə ki İçindəsən hələ ki asiliyin Mənim qədərmə yazılıb Yox, dəli gətirmək olmaz Niyə qədərlə bu gətirmək olmaz Kim nə qədər ki qeləri, insan axilikən içindədir. Kim də niyə görə bu əvəzən itdi? İnsan qurt. xeyr aməllərinin içində olub da köhnədən baş vermiş adiliklərə qədər dəyərlən dərəcə gətirmək olar. Və dəllini hardan götürürük? Hə. Deməsən həttən buyurur ki, adamla Musa müvasibdirlər. Adəm Musa mübahisə etdilər. Musa dedi ki, ey Adəm, Allah səni əlləri ilə yaradıb, səni öz cənnətlərində etmişdi və s. və s. fəzlətləri. Səni söyləyir ki, lakin sənin ucbatından dolayı biz cənnət, cənnətdən qovulduq, yeryüzünə atıldıq. Adəm dedi ki, ey Musa, ayət Musa. Allah tövratı sənə öz əli ilə yazıb. Bu da onun təzilətlərindən zikir edir. Allah tövratı sənə öz əli ilə yazıb. ilə bir başa danışıb və s. Sən mənim yaradışımdan 50 min il öncə yazılmış qədərməm görə məni qədərlandırırsan. Bəzi rəvatlərlə bu il təhvi gəlir. Yəni 50 min və s. təhvi əvələtlərə təhli gəlir. Və hətin sonunda Fəhməsən buyurur ki, hüccətində, yəni dəli sübut qaldırmağında Adəm Musaya qalib gəldi. Adəm Musaya qalib gəldi. Baxın, Adəm əsəm öz qədərindən dəli yəxir, düzdür. Filan vaxt yazılmış, qədərmə mi görəməni günahlandırırsan? Qədərlə dəliyə, bu mənim qədərim idi oradan qovulmağım. Aydındır. Dəlil gətirir qədəri ilə. Bəs omaq dedir ki, Ə, Ömr Ədanqoq dedir ki, Allah olaq dedir ki, qədərlə dəlil gətirməyə olmaz, niyə gətirdir? İnsan tövbə etdikdən sonra öz günahını başa düşüb, ondan tövbə edib, haqqa qayıtıqdan sonra o halda qədərlə dəlil gətirə bilər necə ki, Adəm Əlisələm dəlil gətirir. Çünki Adəm Əlisələm yerə atılan kimi həmən tövbə etdir Əbnə, bağda sorarsan əvvəlləri. Hə? Necə kəlimələr fəsevə ali inə o sövbə rəhim adam rəbbindən öyrəndiyi kəlimələrlə ona tövbə etdi həqiqətən o tövbələri qəbul edən rəhmdir yəni adam əsəm tövbə etdikdən sonra təbii ki musa əsəmun yaradışı bundan çox çox sonradır onların yəni mübahisədir çox çox sonradır tövbə etdikdən sonra dəqiqdir ki artıq bu keçmişdə qaldı tövbə etmişəm ondan Məsələn, Ömər radiyallahu anh deyir ki, biz cahillikdə xurmadan üç düzəlcədik sonra da ona ibadət edirdik, açdığımız zaman ki, onu kirdik. Yəni, insan haçan onu ə, dilinə gətirdi, haçan ona, yəni ki, onun kiçliyini Allahın qədərlə təbii ki, belə bir şey etmişdilər, onu haçan açdıq. Sən çatırlar dedi ki, biz belə üçlərdir deyik? Yox. Dedi ki, iki şey yazıma düşəndə Kizan ölürəm və ağlayıram. və ağlayıram. Yəni, onun rəzil bir şey olduğunu, aşağı bir şey olduğunu qeyd edərək qeyd etdi. İnsan günahların içində olaraq, onun özünə yəni, özünə bəraiz qazandırmaq üçün dəlil gətirməsi doğru deyil. İnsan o zaman Günahını zikir edirlər ki, artıq ondan tövbə edib və ona peşmandır. O əməlin aşağı bir əməl olduğunu bilib ki, tövbə edib. Aydındır məsələ. Və buna görə də içənin birisini və yaxud da çəkənin birisi və yaxud da bir cinakarın birisi və yaxud da kimin isə şirk əlinin birisini həmin etdiyi əmələ etdiyi vaxtı bu Allahın qədəri mən bunu edirəm deyərək dəlik etirməsi batildir. Olmaz. Yalnız tövbə et, etdikdən sonra deyə bilərdik ki, məsələn, tövbədir. Necə ki, çoxlarımızda ola bilir ki, zaman zaman ola bilsin ki, şirkin, küfrün içində olsun. Lakin sonralardan tövbə etdikdən sonra haqqı bildikdən, Allaha qaydıqdan sordusun ki, Allahın qədəri idi. Belə bir zaman keçdi həyatında. Aydınlı məsələ. Yaxşı. İndi kimi aidin deyil qədərlisəsi? Yaxşı, aidə olan kimsə var qədərlisəsi? Belə deyək. Kimə aydın deyil yani deyəndə cavab yəni, aydındır. Yox, qədər e? məsələsi aydındır. Aydın deyil. Yox, no, aydın bir deyil, başqı salıdır. Qədərə bu, ayddır. Yox, bəxt saldırdı, dinlək şey şeydir, uşağın yaranışıda, ana mətbi olabilər. Yəni, o, köpkələk bir şeydir. Yuruzi, çiddiyi yapışıların var. Yəni, çox üçün tədənə... Bu üçün əməli, əcəli, xoşbəxtı və ya, bəzi bəxt olmaz, hə? Nizə Bu hamımız o. 120 gündə. <gülüyor> artıq ruhu üfülübsə, o artıq yəni Allah Subhanahu əzəldən bilirdi ki, o yaranacaq, yaranmayacaq, hansı həyat sürəcəyi, onun əməlinə qədərdi, qədər də əcəlləmir. Deməli, onun əcəli o, o yerə qədər yazılıb Allah tərəfindən. Aidindir. Və ona yazılıb ki, o heç bir əməl sahibi olmayacaq. Aydım, burada heç bir şəşkə şey yoxdur. Alətə nə yazılsa o bir <gülüyor> oğuldur. o doğulmazsa, demə o ki, əməli yoxdur, pis və ya yaxşı əməli yoxdur. Əcəli də doğulmadan ölməsidir. Aydım? Boş vaxt riyabetdə Allah bilir ki, kim cənnətə, kim cəhənnəmə gedir. Ona görə insan ancaq şəriqi qədəri bilir. <gülüyor> ona görə, ona görə biz belə məsələyə toxunduq. Sən heç vaxt kəvni qədərdən, əcəli yəni, qədərə axtarmayacaqsan, Sənə verilən məlumatları götürürsən, o nəyə görə etiqad etmək üçün? Ona görə yox, onu axtarasa araşdırasan, yox. Yənməsəm o artıq ki demişdi ki, gədar gədərdən da, susun, bax bu məqamdır. Onu araşdırmaq tələbi səninə buyurur ki, sus. Sənə niyə bu elin verildi? Etiqad edəsən ki, belə məsələlər var. Aydındır? Etiqad edəsən deyə verilmişsən, araşdırasan. Bax ki sən sənə araşdırmağa icazə veriləndi? Şəri qədərdi. Sən burada ixtiyar sahibisən. Axtar, seç, öyrən, gərinklərini ged. Fikri araşdırmalar elə. Hə, icazəlid sənin üçün. Lakin o tərəfdə ki, artıq o qövni qədərdi, əzəli qədərdi, sən iznin var axtarmağa. Nə dəlil verilirsə, nə qədər gəlirsə, yalnız onu öyrənə bilərsən. Lakin axtarmaq Bu, qeyb elməkdir. Qeyb elməkdir ki, bu halda bu yəni məqamda iki hal ola bilər. Əgər insan bu dedik, dedikləri, içəri, ziki, dedik kəsməsi ona təkkəbbür, özünə razılıq və s. və s. gətirirsə, olmaq, haram deməkdir. Lakin insan özünə artıya indirsə ki, Ömər r.əni, ən hükimi və yaxud da həmin sözü deməklə artıq mən bugün tövb etmişəm, mən belə möminlərdənm yox. Sadə həminki günün aşağı məqam olduğunu bəyan et etmək üçün problem yox, deyə biləm. Yəni deyirsən ki, belə bir aşağı günlər var idi. Kiməsələ, o, Təbii ki, orada ibrət olsun deyək insanlara. Yoxsa əgər ibrət olsun, meyətcə bir şey danışmaq üçün bəyənirmi? ki, sən boşuna kəlmə danışın, yaxşı ki, keç danışmı isə boşuna sözlə. Amma ibrət varsa, danışın, belə-belə bir şeylər olmuşdur. Lakin o cür danışın, ki, mən belə olmuşdum, mən bu günlərim beləyəm, özü və bir təhsiyyə, özü bir tərif varsa, bu halda artıq insan gərək təkəbbürdən, özündən, razıqdan, viyakarlıqdan və s.də qoxsun və ehtiyyat danışmasın Yalnız özünə arqueyn səbəb bu sahəni danışmırsa, yalnız o bir tərəfini, yəni o aşağılıqları qeyd elirsə, rəzilliklər qeyd elirsə, nə gözəl insanlara ibrət köyün və hətta özü öz keçmişini xatırlasın ki, daha da e, haqqdanlıq yapmışsın, bunun üçün nə gözəl. Hı. Nəsə sual var, hə. Hı. Hə, qədərin dəyişilməsi mescə qədər böyük mövzudur, onu az vaxt əhatə etmək bir az çətindir. Yəni, o qədər kontroləşdiririk ki, yəni, bütün hədsləri edərlər, kənara çıxardırıq ki, ümumi mövzusunu verək. Yəni, bu cür çətindir. E, yaxşı olar ki, qədər mövzusunu hər kəs geniş oxusun. Sönübubarda olunca ayələri, hədsləri olan şərhi ilə. Yəni, bizdə E, kitabımız o qədər müxtəfər gətirib ki, biz də onlarla biraz genişləyəyik. Yəni çox dərin getsək bir dəftər lazımdır. Ən azı 3, 5, 7 və daha artıq dəftər lazımdır ki, yəni biz bunu əhatə edib qətara bütün dəllərlə ilə. E, bu varədə dəftərlər də olub bundan əvvəl, olub yəni kitablar var. da var, disklər də var bu varədə. Hə. E, eee qədərin e, dəyişməsinə gəlincə Nizami Hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, yalnız qədəri dua dəyişir. Yəni qədər duadan başqa heç nə ilə Bu e, Necə ki, adimlərin demək olar ki, hamısı, demək olar ki, hamısı buyurur ki, bu yalnız gündəlik qədərə aiddir. Yalnız gündəlik qədərə aiddir ki, dəyişən gündəlik qədərdir. Yəni, qədər bilirsiniz, 4 mərhəldə yazılır, yəni, e, levməfuzda yazılır, hansı ki, bu, bütün olan və olacaqların yazılışıdır. İkinci... Bizm məsələyə toxunmadıq ha? Hə? Qədərin yazılmasına toxunmadıq biz. İllik İkincisi illik qədər, ömürlük qədərdir ki, insan ana bətində olanda necə həzm qeyd etdik, onu ə, ruh üfləməyə göndərlə və dörd şey ona qədəri yazılır. Və üçüncü illik qədərdir ki, necə yazılığımız var, bu deyirik ki, o gün, yəni qədər gecəsi hər bir şeyin qədəri yazılır. Yəni illik ilərinə baş verəcəklər və dördüncüsü gündəlik qədərdir, necə ki, ha? Hə? nəzakir açıb deyir məsələn bunu ki ə, hər gün yəni ə, mələklər gün ərzində nə baş verəcəksə, nə baş verirsə onun qədərini yazırlar. Və duanı dəyişən yalnız bu dördüncüdür. Gündəlik qədərdir ki, məsələn, kiminsə xəstəliyi var, duadır, ağuspadı o duası ilə şifa verir və da başının olan müsibəti ondan qaldırır və hətta çətinliyini onunca asanlaşdırır. Və sər-sər insan duadır ki, belə olsun və onun duası ilə onu dəyişir, lakin yadda saxlamağınız ki, bu bütün hamsı bir yerdə gündəlik qədərdə o dəyişmələrlə bir yerdə lütuf məqsədə hamsı var. Aydındır? Özü özü lütuf var, yəni özü də o əzəli qədərlə öz yerini tapır. Öz, o bütün mələklərin yazdığı lövnəstoxumsa eynidir. Məhəbbətəsində. Növməl Hərdan <gülüyor> olur ki, Allahpağanın izlidə olan mələklər bəzi qənağlıq ki yazmır. Məhzət bilir. Bəzi tövbəyə görə və hatı, yaxşı bir əməl qarşısında. Bu da eyni ilə lövnəstoxu hə, löv var. Yəni o əməl orada yazılmır da. O, o təbii ki yazılır. Orda həmin əməlin olması və sonra tövbə. Orda lövnəstoxda olanlardan və olacaqlardan heçnə ordan uzaq deyil. İnsanlar... Hətta yazması. Hər bir şey Mənaili gözləməsi yazılır, tamam? Löv yazılmayan heç bir şey yoxdur. Olan və olacaq. Bir şey ki baş veribsə və yaxud verəcəksə, Löv məxfuz hər şeyi əhatə edir, hə. Nə nə qədər nə? gündəlik qədər, illik qədərdən, illik qədər ömürlük qədərdən, ömürlük qədər də, eee, Löv bir hissədir. Aydınlə məsələ. Yəni, hamısı bir-birindən belələdir. Sadəcə, niyə yazılır? Dağılmasın onlandır. Hamısı kökü lazım haqızdan götürülür. Niyə yazılır? Bu, Allahın böyük hiqməsidir. Dərin hiqməsidir ki, o, o, o, insan o, o, o, o. aldı əlkizməz ki, niyə görə əgər orada varsa, illik bir də yazılsın, sanki oradan-ora köçürülmüş kimi, nə ehtiyac var edir ki, bu sözü artıq ə, Allah sonuna görəndə bir anə ki, insanlar, ə e, etdiyinə görə, e, yəni Allah təala etdiyinə görə sorsa olmaz, lakin insanlar etdiyinə görə sorsal olar. Yəni Rəbbimiz böyük hikmət sahibidir. Allah bir hansı hikmətləndir e, və qədər məsələsində necə Kədisə ki, qədər arasında danışana susun. Bax bu məqamlarda niyə artıq bura susmalı məqamdır? Aylındı? Hə. O daxilində olanlar yazdığıdan xoşbaxta ya, təqəbbürə, fəzalı məsadə olacaq. Burada yazılıdır ki, bu özü mexanizmi hansı Yox, orada seçimlər etməsi və sairə Allah bilir. Yəni o hamısı löv məxfuzdadır. Lakin insanın nə əməl sahib olacağı, Hı. məsələn, pis filan pis əməlləri, fənan, yaxşı əməlləri, əməli nə olacaq yəni? İnsan əməli nədir? Bunlar hamısı yazılır. Orada yəni əməl yeri bunlar qəss olur. Əlbaşqa hə, suallar var başqa? Gəzərə bağlıdır yəni. Gəzərə bağlıdır. Deyir, namaz O namaz qılmayacam. Mən deyirəm, həqiqətən bilmirəm də yəni ki kəsən kimi desən, qədərin verəli. Ey Allah sənin dilinə namaz alacaq. Deyin Allahə dedim ki, sən mənə qədərimi yazmısan ki, mən qılmayım, heç olmadım. Hı. Amma belə cavab vermişəm. Sən sual nədir? Sən bu qədər məsul öyrəndin. Yaxşı bax, üçümüzün oncağı. Yaxı sən nə cavab verərsən ona? Yox. İndi sual veriləndə mən eşitdim. Əgər indi sən həmin sualı məsələn kimlə söhbət edirsən, sənin qavağı Məndə bu elmi yoxdur göstərəcəm. Biz hadis deyəramız. Hər bir uğur öz layiqincədir. Yəni ki o layiqdir, ona gəlsən də olur. onu götürsən, gətərəm. Hə. Sən birimiz o bütün dəllər, ona bir-bir saya bilirsən ki, birinciyisən, sən şəriətə baxmalsan, səni həmin qədər yazan Allah kəvni qədər və az qədər. Sənə şəriəti əmr edib. Sənə şəriəti əmr edib. Əgdimisən Allahə iman gətirmisən, onun qədərindən. İman iman və onun qədərindən dəliqət etmirsən ki, Allaha, on qədərinə iman gətirmisən, düz deyil? İman gətirməsi bu oğr şəri qədər iman gətirmirsən. Sən əmr edirsən ki, yaxşılıqdan bətlikdən çekin. Küfrdən çekin, iman gətir. Niyə eləmirsən? Əgər doğrudan imanın imandırsa, həqiqətən sən iman gətirmirsənsə, sadəcə iddiası deyilsənsə. Hazırsan? Və sonra həmçinin digər dəyərləri də gətirə ki, Nə bilirsən ki, sən qədər və yazılıb? Bir saniyə sonra nə baş verəcəyik? Sən neyə görə sərf edən məqamlarda qədərdən dəliyyəsini sərf etməyə qədərdən gətirmirsən? Necə ki, o, rozi məsələsindən və s.ə. misal çekiyir və bu cür dəlilər çox gətirmək olar bu cür dəlilər səhlinə. O insanların ağılı dəyişib. Ağılı artıq, yəni... Yoxdur. Yoxdur. Yoxdur. Yoxdur. Yoxdur. Yox hə, və o onun günahlarına görəsə əlbəttə, e, insanın başına bir şeylər gəlirsə, təbii onun a, alsa buyurur, o əməllərinin uç batındandır, əməllərinin qazandıqlarıdır. Ve ona görə insan gələk kəmşə salih əməllərdə olsun ki, yəni ağibəti də yaxşı olsun necə ki, Allah subənda Quranda əmr edir ki وَلَا تَمُطُّنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yalnız siz müsəlman olaraq ölün v Əslən, sən sual verə bilərsən ki, necə edeyim ki, mən müşəlman kimi ölürüm? Yəni, ölüm özəlimdir mi ki? Və yaxud da qədərim özəlimdir mi ki? Sən, Yox, ayə mənası odur ki, sən müşəlman olaraq ölməyə çalış. Səbəblərdən yakış. Or, Kitab əhlinin sifəsindən idi ki, Allahın bəzi ailəri götürb digərlərini tərk edirdilər, özlərinə sərf edəyən, götürb sərf edəməyən tərk edirdilər. Və həmin, sən deyən, a, a, dediyin kimilərə misal çək ki, bu müşəhəmanlar oq kitab əhlinin istifətindəndir. Yəhudlərin istifətlərində ki, sərf ediyyən götürürlər. Necə olur ki, Allahın bəzi məqamda deliyi dəlilərdən istifadə etsə, özün üçün sərf ediyyəndə, bəzi məqamda sərf istifadə etmirsə, etməyəndir. O belə. Və kitabın sonunda, sonra qədər mövzusunun sonunda da bu kitabın yox, qədər mövzusu sonunda e, buyurur ki, وَالْمَقْ Öldürülmüş insan öz əcəli ilə ölür. Bu nə deməkdir? Burada, deməli, eyni vaxtda həm e, cəhmilərə də cavab var, həm şimdi bizim bugünkü günümüzdə cəhmi rəyində olanlar. Əcəlində. Bir əcəl var, bir nə var? Bir əcəl var, bir də əcəllət də var. Belə deyirlər, yəni, kimsə bir var öz əcəli ilə öldür, bir də var ki... Əcəli ilə <gülüyor> hə. yox, belə deyil hamısı əcəldir hamısı əcəldir hamısı Allahın qədəri iləndir heç nə qədərdən kənar deyil insan öldürülür onu öldürən birisidir səbəbkar var, lakin o özü Allahın əcəli ilə ölür aydındır Allah Allah onun həmin əcəlinə filan kəsi ki seçib deyil, bir həzrə bəyənməsən buyurur ki Allah Allah bir kəsinin əcəlinə bir yerə yazanda onu, onun üçün həmin yerə səbəb salır Əgər sən əcəlin, Ə, Azərbaycanda yox, Hindistanda ölməkdə, Allahsı sən yol salıcıq və yaxud da gəmidə ölməkdə yol salıcıq gəmiyə, və yaxud da təyyarəyə, və yaxud da başqasıq. Ayrındır. Yəni, biri digərini öldürür, səvər. Həmini öldürəndir, lakin ölümün zamanı çatdığı zaman o Allahın əcəlidir, ona bu tür ölüm yadır. Ayrındır. Həmini öldürən çat, ona layih olan çatdır, yaxud da... Bu, bu, təmiz başqa məsələdir. Yəni, öldürən kimdir, ölən kimdir, bu, təmiz başqa məsələdir. o şəriyyətlə də baxılmalıdır. Də baxılmalıdır ki, o günahkardır mı öldürülüb, məsələn, nəqs-nəqs kimi öldürülüb, qazı hökum kəsib öldürülüb mü, yoxsa təsadüfi ölümdür mü, qisasdır mı, deyək ki, və yaxud da deyək ki, qəstdən ölümdür mü, hansı günahsız birini öldürür və s. Varsı, təmiz başqa məsələdir. Olubitsin ki, öldürən insan buna Çünki e, günahsız insanı öldürüb onun təxatüş ölümcə yazıldırılmasa, onunki qazı hökmkəti nəyə yazır? Heç bir şey yoxdur ona. Çünki ona elə ölüm hökm kəsilməli şəraitdə. Bu təbiz başqa məsələlərdir. Söhbət onunündirsidir. Biri digərini öldürəndə bu söz onu gətirir ki, eee, biri digərini öldürəndə bu özü əcəldir. Yəni Allahın əcəli ilə ölür o. Əcəldən kənara çıxmır, qədərdən kənara çıxmır. Bu kəslərə cavab gətirir ki, ola bilər ki, bu qədərdən deyil. Bir var əcəl, yəni qədər. Bir var ki, nə demişdik? Şəlləməyə Allah. Yəni ki, bu qədərdən deyək, yox, belə bir şey yoxdur. Hər bir şey Allahın təqdir etdiyi qədərləndir. Hər halda az da olsa, aydınlıq var, həyən yoxsa? Və inşallah, e, gələn dəfərdə ehtiyac biləriksə, e, hər həftənin ikinci, dördüncü, dördüncü, əsrərdən sonra demişdik. Gələn dəfərdə ehtiyac biləriksə qədər mövusuna toxunarız və ondan sonra İnşallah mövzunun davamına keçərək hansı ki bundan sonra qiəbir əzabı haqqında gəlir mövzusu. Bundan sonraki mövzu qəbr əzabıdır. Bu qədər. Subhanəllah.